Velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Øster og Jeppe Vad Vester. Forestil jer en, en bedemand eller en bedkvinde. For mig har det altid været sådan noget med noget sort tøj, kort hår, blæser, sådan en meget ordentlig personer. Måske ikke så, så, så udfarende. Men øh, i dag, der sidder jeg og snakker med Mia. Og hun er faktisk bedkvinde, og hun er alt andet, end det jeg lige har fortalt jer. Hun har skriggrønne bukser på, meget, meget fede sko, en strik og så en masse nødre og, og det er helt fantastisk, at, at man kan se sådan ud og være som hun er, når man har den profession. Og, og hvis der er nogen bedmænd, der lytter med, eller bedkvinder, så beklager jeg min stereotyp. Men den er i hvert fald modbevist nu, og det er jeg glad for. Det, det her afsnit handler om, det er Mia, der igennem sit liv har mistet flere gange, men vi taler primært i dag om Michael, hendes forlovede, som hun mistede i en ulykke. Og dagens afsnit handler utrolig meget om den praktik, der kan følge med, når man mister, og samtidig også det med at være klar til det, og ikke at være klar til det. Og så handler det egentlig også om at træffe nogle beslutninger, og gøre det på sin egen måde, hvilket jeg føler Mia er et, et glimrende eksempel på. Jeg er alene i studiet i dag, så det I skal høre nu, det er min snak med Mia. Det var en virkelig, virkelig god snak, og jeg håber, I nyder det her lige så meget, som, som jeg gør. Jeg plejede at tro på for evigt. Hej, Mia. Hej. Tak, fordi du ville komme i dag. Tak, fordi jeg måtte. Du har jo lidt en, en speciel historie, fordi du har mistet flere gange i dit liv. Ja. Ja. Hvornår mister du første gang? Første gang, jeg har en rigtig tæt på, er da jeg i 1998 mister min... På det tidspunkt var vi ikke kærester længere, men vi havde været kærester i 6 år, for jeg var 13 til jeg var 19 år. Så jeg mister Anders. Han bliver 24. Ja. Så altså, det vil sige en, en ekskæreste egentlig, men vel en person, du har haft meget tæt ind på livet? Ja, ja. ja. en meget betydningsfuld person, kan man sige. Ja. Ja. Og hvad, og, men som jeg forstår så har du mistet flere gange udover det. Ja, det har jeg. Øhm, jeg mistede også øh, min, mor, øh, min mors mand i 2012. Han øh, havde øh, kræft, og øh, jeg passede ham sammen med min mor. Det den sidste tid, okay. og var ved ham øh, til det allersidste, og efterfølgende selvfølgelig også, og hvad der egentlig skete efter. Øh, øh, ja, og så mister jeg min kæreste Michael, som det her jo hovedsageligt skal handle om. Øh, i 2015 møder jeg Michael første gang, og jeg mister ham i 2020. Ja. Og så skulle man tro, det var nok? Ja, <laughs> i februar 2021 mister jeg også min mor. Okay, så, ja. så det vil sige, at vi har jo nok til fire afsnit, skulle have til at <laughs> Lige mere, ja. <laughs> Men jeg tror, jeg har lyst til at spørge til Michael. Ja. Så lad os, lad os prøve at tage udgangspunkt i ham. Ja. Du mødte ham i 2015? Vi mødtes i 2015, ja. Hvordan var det? Jamen det var jo fantastisk, <laughs> og det var ja, det var sådan en følelse af meant to be, og det gik stærkt, og et halvt år efter flytter vi sammen, og jeg har tre børn, og Michael har to, og vi flytter sammen og bliver en stor sammenbrak familie, ja, og har nogle super fede år. Og hvordan er, hvordan er Michael som person? Jamen Michael er fantastisk, altså han er, han er sådan en, der går ind i folk, og sådan en, sådan et menneske, der bare, man bare ikke kan, man bare ikke kan lade være med at kunne lide, altså. Og han var bare, han spredte bare glæde alle vegne, og var, øh, ja, han var bare sådan en, en menneske, der bare lærte os at sige pyt. Øh, ja, så han var helt fantastisk rumne, og tog bare mine børn ind under sine vinger, og tog dem som sine egne, og ja, han var fantastisk, ja. Og øh, det går godt, og I er sammen, i det 2015. 2015, ja. Og hvad sker der så i 2020? I 2020, øh, 18. maj, øh, der tager Michael afsted om morgenen. Og vi har haft øh, alle børn den weekend, så han kører afsted. Og det er en mandag. Han kører afsted mandag morgen. Og heldigvis... Og det er jo de der ting, der kommer til at stå meget klart i en tilrindring, når man, når man ligesom oplever det, som vi så oplevede efterfølgende. Øh, altså, at jeg så nærmest skal huske præcis, hvordan hans hånd føltes, og vi vågnede altså om morgenen og lige lå og holdt hinanden i hånden, inden vi ligesom stod op og gik ud i dagen, og, og, og lige den dag blev det bare ekstra betydningsfuldt, fordi vi nåede det, selvom at det var en af de store, lidt travle mandagmorner, fordi vi havde alle børn hjemme. Men Michael han øh, ja, går ud af døren, og vi forheldigvis sagde farvel og givet hinanden det der farvelkys, som øh, som jo bare er så vigtigt, og som bare er så betydningsfuldt nu. Øhm. Og op ad dagen, så skriver vi, som vi plejer. Og jeg kan huske, hans han sidste besked til mig, hvor han skriver, at han øh, jeg skynder mig hjem. Han skulle op øh, og dykke øh, efter arbejde. Øhm. Så ja, jeg skynder, han skynder sig. Han skriver til mig øh, øh, i løbet af dagen, og... Og det er igen heldigvis jo en besked fuld af kærlighed og hjerte, og jeg elsker dig, og vi ses i aften, og jeg skynder mig hjem. Og, og så, ja, så tænker jeg ikke rigtig mere, og dagen går jo som den nu, dag går. og Jeg kan huske, at vi har været til fodbold med min søn Oscar, og så kommer vi hjem, og klokken er måske 19. Cirka. Og så har vi spist, og vi skal ind og se et program i fjernsynet, som vi følger med i. Og det er igen det her med, at man bare husker det fuldstændig. Det er mejslet fast øh, øh, nærmest følelser, og jeg kan huske, hvilket tøj jeg havde på, og jeg kan huske, øh, ja. Og jeg står over og mosler lidt med, øh, med, med at jeg skulle finde det der i fjernsynet, og så banker de sådan hårdt på døren. Og jeg tænker, nå, det er nok naboen, fordi han, han kan godt finde på at banke hårdt på døren. Og så, så siger jeg lige så Oskar, at han lige skal gå ud og lukke op. Og så kommer Oskar sådan tilbage, og jeg står med ryggen til. Og, og så kan jeg huske, at jeg kan sådan høre Oskar siger, mor det politiet? Og så, så tænker jeg sådan lidt, at han er jo ja, ikke så gammel. Han, han er jo 11 på det her tidspunkt. Og de kan godt finde på at lave nogle pranks og sådan noget. Men jeg kan lige så godt høre på hans tonefald, at okay, det er måske god nok... Og egentlig har jeg sådan en, en ret skarp intuition, øhm, men jeg har ikke mærket noget hele den dag overhovedet. Alt har været roligt, og, og jeg, jeg bliver ikke bange på det her tidspunkt. Jeg, jeg, jeg kigger bare rundt, og så, så, så, siger jeg, så kigger jeg på os, og kan godt se, at okay, det er nok politiet. Så jeg går derud, og jeg, er ikke sådan, jeg tænker ikke sådan videre over, at, at der er noget. Og når jeg tænker sådan på vej ud at de vil nok bare sådan spørge, om jeg har set noget med noget indbrud, eller et eller andet. Og så kommer jeg derud, og så... Har de jo så, kan jeg godt, når jeg tænker tilbage, har de jo selvfølgelig et ret alvorligt udtryk. Øhm, og de fortæller, at øh, de spørger ind til, om jeg er mit fulde navn, om det er mig, der bor her, om jeg er øh, Michael ja, øh, Samlever, det er jeg. Og Så siger de, at han har været oppe at dykke, og at han har fået det dårligt under er afgået ved døden. Ja. Øhm, yeah. Ja, jeg vil næsten gerne lige stoppe der. Hvad, kan du huske, hvad du tænkte? Ja. Hvad tænkte du? ja. Jeg tænkte... Um, eller din reaktion? Eller hvad. I den sætning, som han, han fortæller det her med, at øh, han er oppe at dykke, og han har fået det dårligt under dykketuren. Det er, når jeg så i sådan en tanke <laughs> og tænker, så har han nok øh, kommet på Rigshospitalet i et trykkammer. Kan jeg vide, om de kører mig derind, eller om jeg selv skal køre derind? Det når jeg tænke i... Den sætning, som han siger, fordi han afslutter jo selvfølgelig lynhurtigt i sætning med at sige afgået ved døden. Øhm, og så kan jeg huske, at jeg følte det som... Altså, jeg kan bedst forklare det ved en stor damptog, der laver det her pludselige vognskifte, som i at kroppen nærmest sådan gjorde, som man røger over et andet spor. Altså, jeg følte nærmest sådan fysisk, at jeg stod sådan og svarede, og det har jeg måske også gjort. Øhm og din søn er han inde i huset, eller han står han med? Ja, ude? han beder en, og min ældste datter er også hjemme på det tidspunkt. Den okay. mellemste er mine. <coughs> de bor jo hos os hele tiden. Mine tre. Den ældste er lige kørt på efterskole om formiddagen, for det var lige efter det første lockdown. Øh, så hende øh, har vi lige kørt på efterskole, men de to er hjemme, er mine de to. Men altså du står alene, da du får beskeden? Ja, fordi de beder mig egentlig om at lukke døren ud okay. til børnene. Øh, men, men efterfølgende har også fortalt mig, at han vidste i det samme... Da han åbner døren, så ved han, hvad der er sket. For det kan han simpelthen læse af deres ansigtsudtryk. Ikke? Øhm, ja. Og de hører det jo også, kan man sige. Så de har jo helt sikkert øh, altså forstået alvoren nok mere, end jeg har egentlig lige der. Så det vil sige, at det er jo nærmest et, et, et hus i ruiner, I står i på en eller anden måde. Fordi du har lige fået beskeden af to betjent, Du har to børn stående inde i Bryggersæt eller i køkkenet. Hvad sker der? Øhm, min, øh, min bror og svigerinde bor... Jeg bor i nummer 6, de bor i nummer 9. På samme vej. Øhm, så jeg kan bare huske, at jeg sådan går ind og helt... Jeg kan huske min følelse af, at jeg ikke kan rumme noget. Og jeg kan, ikke rumme min, altså, jeg kan ikke rumme mine børn. Der er heldigvis to betjente. Den ene betjent sætter sig ned sammen med mig, og den anden tager sig af min søn, som bare vandrer rundt og siger, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Øhm, og den store, hun er på det tidspunkt. Hun er 22 nu, så, så hun er jo stor. Øhm, går sådan meget i praktisk måde. Kan jeg huske, at siger til hende, Sara går og henter så og Linda, og, øh, og det gør hun så lynhurtigt, og jeg bliver sat ned med den der betjent, og, og jeg kan bare huske, at, at det hele jo er fuldstændig uvirkeligt. Øhm, og alligevel er man der, og er man der ikke, og jeg kan jo ikke genkende noget, og jeg kan ikke rumme noget normalvis, så, så så gør vi jo alt for at støtte vores børn og rumme vores børn. Men lige der kan jeg bare huske, at jeg kan ikke kan rumme mig selv. Altså, jeg kan ikke forstå noget, jeg kan ikke... Der er intet, der føles som noget, jeg kender. Nej, du er i chok. Fuldstændig. Fuldstændig, ja. Jeg... Man kan jo altid have en masse forestillinger, når man... når man hører det, inden man selv har prøvet det, og man tænker, gud, så... altså, hvordan må man det føles, så man forestiller sig alt muligt, men det var ikke sådan, at jeg lagde mig på gulvet og, og skræk, eller at jeg... Altså, jeg gjorde, som de sagde, men, men efterfølgende har jeg jo også hørt, fordi min bror også, vi er inde. Øh, jeg kan huske, at jeg siger til Sara, der, da hun skal gå og hente dem, at du skal ikke sige noget, ligesom om jeg skal, jeg skal skåne dem for sandheden, eller... Og øh, de skynder sig jo bare afsted, og vi bor på sådan en lille stikvej, så lige så snart de, de drejer rundt, så ser de jo, at Michaels bil mangler, og at der holder en politi bil. Og så for har Linda efterfølgende fortalte mig, at hun smider alt, hvad hun har i hænderne og bare løber. Og hun, hun har genfortalt, hvordan hun oplevede det øjeblik, hvordan jeg så ud, da jeg kiggede på hende. Da hun kommer ind ad døren, fuldstændig, hvad sker der? Øh, velvidende, fordi hun godt jo har regnet ud, hvad der er sket. Så har hun genfortalt det blik, som jeg havde, og hvad der skete i det blik. Øh, og det var bare hjælp mig. Har det, har, det været, har det været en trøst for dig eller ret for dig at høre den genfortælling af hende, ligesom for at bekræfte dit narrativ eller hvad man skal sige? Ja, ja. ja, fordi, ja fordi jeg har jo ikke nogen... Det er også det, der har været ekstremt... Øh Hvis man skal prøve at hive noget lærerigt ud, <laughs> helt nykteren ud af den her historie, så er det det her med, at det, man troede, man havde af værktøj og redskaber, er ubrugeligt i den situation, fordi man mister alle masker. Man mister alle personer, man har. Man bliver på en eller anden måde helt strippet. Ja, til sidst også øh, det. Eneste. Fuldstændig. Ja. Og der er det jo ekstremt vigtigt at have nogen, der tør være der for en. Fordi man, man, man er i virkeligheden bare. Og tiden står stille og bliver, bliver virkelig tydeligt. Det blev virkelig tydeligt for mig, at tid er noget, som... Som, som ikke ja nu bliver det nok lidt flyvsk men, men, men som er opfundet for os for, for at vi har en start og en slut kan man sige fordi tiden er slet ikke det begreb jeg kendt fra før det går stærkt, det går langsomt det går, jeg kan ikke bruge det, lige så som det her med at han er helt tæt og alligevel er det så lang tid siden så sorgen har også gjort det her med at tiden er blevet sådan et det har fået et helt nyt perspektiv tiden mm. efterfølgende Ja, man lærer virkelig, det er relativt, ikke? Jo. Altså, det, er sådan en, det tror jeg også mange kan genkende til, at det kan virkelig føles, som om det var i går, og det kan føles, som om det har været 100 år siden ja. på samme tid. Ja. Og man kan blive lidt skræmt af det der med, hvis man er et, et, et menneske, der har brug for kontrollen, så pludselig det der med at stå uden. Du har ingen kontrol, fordi du, du har ikke noget i din rygsæk eller på autopiloten, som du kan hive op, fordi du er ikke i stand til det. Øhm, det, det lærer man selvfølgelig igen, og man... Det her begreb af, man er ude af sig selv, det kommer jo. <laughs> og det, er, det, det føles vidderligt, som at det er man. For der er ikke noget, der er genkendeligt. Og hvad sker der så, da din nation øh, kommer løb over? Min vi er inde om min lillebror. Ja, øhm, jamen der sker bare det, at Linda, som, som genfortæller det her med, at hun bare kan se, at, at jeg er. jo naturligvis fuldstændig øhm, fra den, så, tager hun bare, altså, så guider hun mig øh, og, og ligesom sørger for, og det gør hun i lang, lang, lang tid, og gør det jo også stadigvæk. Nu har jeg jo ikke lige så meget brug for det, som jeg havde lige i starten, men, men det er blevet til mindste detalje, også efterfølgende med, nu skal du spise, nu skal du drikke, nu skal du gå i seng, nu skal du gøre sådan og sådan. En kæmpe hjælp, og jeg er dybt taknemmelig. Øhm. Men der sker jo det, at at øh, de er der faktisk i lang tid, de her betjente. Måske i halvanden time eller sådan noget. Øhm, der sker det her med, at vi skal jo også koordinere koordineret. Jeg sidder der og tænker, øh, jeg bliver nødt til at fortælle, altså Michaels øh, ekskone og de to børn, og hans mor og hans søster, og alle de her ting, der, det skal jo meldes ud på en eller anden måde. Øhm, og politiet de har jo ligesom det der ene skud i bøssen, og det, det går jo til nærmeste pårørende. Og, og så står man med den derfra, men... Men også fordi vi er i den her sammenbragte familie, så er der jo, der er jo rigtig mange øh, aspekter, men, men det bliver til, at vi... Øh, det, for mig... Så, jeg tænkte sådan meget... Øh, ja, det ved jeg ikke. Jeg havde i hvert fald brug for det her med, at, at folk ikke fik det at vide over telefonen. At der var nogen, der kunne tage sig af dem. Øh, at man kunne være i det sammen. At man ikke skulle sidde med, med et telefonrør for den her besked i hvert fald ikke, når man var helt tæt på. Så det blev sådan et logistisk øh, puslespil af, hvem kører hvor hen, og hvem siger hvad, og jeg måtte have fat i nogle forskellige, og, og ringede til nogen, jeg kan ikke huske i dag jo, selvfølgelig, hvad jeg har sagt, men de har efterfølgende sagt, at jeg var sådan meget, øh, som om jeg sådan, altså, bare mekanisk. Ja, sådan en zombie robot ja, ja, meget sådan, jeg øh, øh, øh, sidder du ned, øh, Michael er død, øh, ja. ja. Og, jeg, og jeg kan ikke sådan huske jo øh, folks reaktioner, eller også lidt en uanspåst at du ligesom skal stå for at ringe ud til, til samtlige? Altså det jeg gør, det er, at jeg et eller andet sted finder et eller andet øh, overskud, øh, eller også er det en flugt fra, <laughs> fra at føle, jeg ved det ikke. Øhm, men jeg bliver sådan meget praktisk med, at hvis nu jeg ringer til den, så kan de køre med mig ud der, og hvis jeg kører der og gør det, og... så vi får lavet sådan en plan med, hvem der gør hvad, og jeg, jeg kører ud til... Øhm, til Michaels ekskone og til børnene, fordi hendes forældre bor et stykke vej væk, og jeg synes bare, at det var vigtigt også at komme ud, at vi var sammen om, om det her fuldstændig uforståelige. Så jeg kører ud sammen med, med Michaels bedste ven og hans kone, og min siverinde og mine børn og min store datter kører ned for at hente hende på efterskolen, og hun skulle heller ikke have det at vide på telefonen, så der skulle også ligesom laves noget koordinering af, at forstanderen fik hentet hende uden at sige noget, fordi Sara, den ældste, var på vej ned for at hente hende. Og, og så kører vi så ud og siger det til Michaels ekskone og til børnene derude og beslutter derfra, at vi kører ind på Rigshospitalet, hvor han ligger. Øhm, fordi han er bragt med helikopter fra Helsingør, hvor han druknede og så ned til, ned til Rigshospitalet. Øhm, så vi kører derind, fordi vi har jo alle sammen bare enormt behov for, øh, altså, det er, jo, det er jo virkelig den her følelse af, at han er vores, og vi skal passe på ham, og ja, og det er jo en del af det her gidslæb. Øhm, det, det, det må man tage i bidder, men vi havde i hvert fald der behov for at komme ind. Øhm, Jeg tror også, der ligger noget, noget helt naturligt, nu vi snakkede om praktikken før, at når man er udsat for en krise, og er i en krise hvor man bliver strippet til sit inderste, at så griber man ud efter noget af det, man kan trods alt, mm. kontrollerer stadigvæk, hvilket ofte er praktikken. Ja, lige præcis. Det kan være en flugt, men det kan også godt være sådan et dejligt åndehul. Altså det praktiske, kan man sige. Fordi så kan man lukke lidt ned for, for det der virveje af overvældelse og følelser. Og, ja. Du kører ud og fortæller, fortæller Michael's ekskone, at han er død. Ja. Jeg tænker, jeg vil bare lige spørge hurtigt, hvordan var det at skulle give dem besked? Øh, forfærdeligt. Det var forfærdeligt hele vejen rundt, kan ja. man sige. Altså, øh, igen, uforståeligt, og ja, det er svært at beskrive, fordi igen, så bliver det, jeg var nok meget i praktik der, så følelserne blev simpelthen lukket ned lige, lige der, andet end følelsen af, at jeg bare tænkte, at vi skal være sammen og passe på hinanden alle sammen, fordi det, vi bærer sammen, bliver alt andet lige, bare en anelse nemmere. Okay. Ja. I ender på hospitalet? Vi ender inde på Rigshospitalet. I coronatid, som vi jo så dagen i dag jo kender alt muligt til nu, der var det jo meget nyt, men vi sidder der i indgangen, og den der syrede oplevelse er at gå hen i det der bur og sige, at øh, jeg er pårørende til øh, en, der ligger ned i traumacenteret er død. Det er bare for syrede. altså. Ja, den glæder man ikke. Det er bare, ja. Øhm, på grund af restriktioner er det så kun mig, der må komme ned i traumacenteret, øhm, så der går jeg jo så ned og igen, følelsen af at være alene, ikke? den er forfærdelig lige der. Der har man jo brug for at kunne være der sammen. Vi snakker med en læge og en sygeplejerske, og de er og søde, men igen på grund af... Og de fortæller mig jo nogle detaljer, de detaljer, de, de ved. For på det tidspunkt ved vi ikke, hvad der er sket. Andet end selvfølgelig, at han er død under en dykkertur. Men om det er udstyr, eller om han har fået det dårligt, eller... Det ved vi jo ikke på det tidspunkt. Øhm, men men øhm, jeg får så... Øh, jeg får så lov at se ham, og jeg får så presset igennem, at jeg, jeg skal simpelthen er en med. Jeg kan ikke rumme selv og gå ind og se ham, selvom der er selvfølgelig en sød sygeplejerske, men jeg har brug for en af mine øh, til at komme med ind. Og det, det er igen den der med, det der med at træde ind og skal, skal, skal fysisk forstå den del af, han ligger der. Det havde jeg, den oplevelse, jeg, havde nødt til, jeg var simpelthen nødt til at have nogen med. Fordi jeg var jamen, nok i bund og grund også bange for det, jeg skulle ind og se, kan man sige. Jeg må så jeg får presset til at jeg måtte tage en med, og jeg ville så tage hans ekskone med. Og igen kan jeg jo sådan så undres over at tænke, holdt op, at at jeg, fordi jeg tænkte det var vigtigt, at der også var noget for de børn, vil ville rigtig gerne hans Mikals søn ville rigtig gerne have set ham, men måtte jo så god grund ikke. Så jeg tænkte det var sådan lidt vigtigt, at der var en der kunne fortælle ham hvad. Michael, han har han har to børn. To børn, ja. Så ligesom en med fra hver familiegren? Aktiv. Ja, det kan man sige, ja. ja. ja. Øhm. Så vi går ind og ser ham der, og han ligger jo... Med, han er intuberet, og han er jo bare... Fordi han er blevet til en politisag, kan man sige, ikke? Sådan er det jo, når det er en ulykke, så skulle der jo lige syn på, for om der, han skulle opdosseres eller ej. Så vi måtte ikke røre ham, og han lå jo bare i sin, i sin dykkerdragt, og... Ja. Og hvordan, hvordan så han mm. Ja, men... Igen, den meget klassiske hælder lignende, med virkelig bare lidt han sov. Ikke? Han havde en lille smule åbne øjne, og lyset var meget dæmpet derinde, heldigvis. Øhm, det, er sådan meget, øh, det er sådan meget klinisk, det der lys, der er på hospitalerne ellers. Og det, det er jo ikke sådan en situation, at det er jo slet ikke sådan, det skal være, kan man sige. Men, men det var jo igen den der fuldstændig uforståelige del af det. altså Et er, hvad min øjne ser, han ligger der, men, men man forstår det jo slet ikke på det tidspunkt, det jo måske fire timer siden, jeg har hørt det, eller tre, eller sådan noget. Øhm. Og det, sygeplejersken var sådan, hun var rigtig sød og meget forstående, og, og sagde så til mig til sidste, at på trods af, at jeg ikke måtte røre ham, så, så synes hun, at jeg skulle tage ham i hånden alligevel. Og, og så kan jeg huske, jeg bare husker det med, at jeg tog den der kolde hånd, og så var der fuld af sand ind i hans hånd. Øhm. Og det var der jo naturligvis, fordi han er ligget der på stranden. Ja. Nu bliver jeg selvfølgelig berørt. Selvfølgelig. Men det der med at, at mærke den hånd, som man kendte så godt, der var varm, og, og så pludselig, øh, øh, pludselig var den jo bare kold og fuld af sand. Og det var sådan, så, så går der sådan et. Du ved, så får man et eller en brik til puslespillet. Det puslespil, hvor man skal forstå, at han ikke er her mere. Det øhm, gør stå i enorm kontrast til at du lå og mærker hans hånd der Ja. Ja. Ja. Øhm, ja. Og hvad? Du kommer ind og holdt ham i hånden. Du står med. I står begge to. Ja. Hvad skete så? Jamen vi er der. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid vi er der. Ikke så lang tid, sådan som hvis jeg skal give et skud, øh, så går der noget praktik i det, øh, og det er undskylder hun, men jeg jo og hende også. Altså, de er jo enormt empatiske og meget søde, og det er jo, en, det er jo også det der med, at jeg skal overgive nogle, de der praktiske ting, der også er. Øh, men hun får jo lynhurtigt fortalt mig det her med, at ting lukker ned, og... Ja, praktisk omkring bank, og man skal huske, og, og alle de her ting, som man jo heller ikke ved. Det er jo sådan nogle praktiske ting, der pludselig, det ved man jo heller ikke, at ens bankting lukker ned, når man har fælles konti, og så nogle mærkelige beskeder, hvor man tænker, åh, oh, det er da måske lidt upassende, hun står der, og jeg har lige stået der med, med hans hånd, i, øhm, men betydningsfuldt. Øhm, og, og, og jeg ved jo i dag, at det kræver et mod også at, at gøre det, kan man sige. Og, og, og byde ind med de her ting, som er praktik. Øhm. Og øhm, jamen, så kører vi hjem, og ja, hvad sker der så? Jeg kan, jeg kan huske den første nat, for jeg kan ikke andet end bare ligge, øh, jeg ligger inde i stuen med hans pude, og, og sådan hen ad morgenen, så ligger jeg og kigger ud, vi har sådan et stort view øhm, ud mod noget åbent, og så kommer der, så kommer der sådan en rådyr gående, og så går jeg op sådan og kigger på det, og så vender det lige hovedet ind og kigger på mig, og så går det sådan videre igen, ikke? Øhm, og det har heldigvis også. Øh, jeg nåede, jeg havde telefonen. Så jeg fik taget et billede af det, og på en eller anden måde har det jo en kæmpe betydning, at, at jeg også fik billede af det for at kunne strikke historien sammen efterfølgende ikke også. Øhm, ja. Ja, så, så gik det, ja, som sådan noget jo, jo går. Øhm, i, ja, og så, det, det stod meget sløret derfra, kan man sige ikke hvor hvad der egentlig sådan skete, men, men jeg får jo i hvert fald ringet til en bedemand, det får man jo en brysure omkring, man skal, og jeg får ringet til en bedemand, og jeg er jo egentlig ikke så meget i tvivl om, hvem jeg ringer til, fordi jeg tænker jo bare, at jeg skal bruge hende, som vi brugte til min stefar, og så jeg ringer til hende, og hun kommer ud, og vi får lynhurtigt sådan fundet ud af, at, øh, at vi skal se ham igen alle sammen, vi har jo alle sammen brug for at se ham igen, og... Vi finder ud af, at han skal hjem. Altså. Ja, fordi indtil videre, der er det jo kun øh, Michael grund øh, og dig, der ser ham. Ja. Så er det korrekt forstået, at bedemanden, i det her tilfælde en dame, mm. foreslår, at de skal have ham hjem? Vi sidder og snakker, at vi skal se ham, og der, det ved jeg i dag, at, at der er mange forskellige muligheder for at se. Det er oftest, at man ser et kapel på sygehuset, eller man ser et kapel i for, forbindelse med et krematorie eller noget, men... men øh, men på en eller anden måde, så kaster hun jo en masse bolde op, og en af dem er så, at vi kan jo få ham hjem i stuen, og jeg havde bare tænkt, altså da hun sagde det, så var jeg sådan, ja, der var bare, den kom bare fuldstændig lige fra, fra hjertet, han skal bare hjem, altså, men jeg ville aldrig selv have tænkt den tanke, hvis ikke jeg havde fået en tilbud, kan man sige, så jeg øhm, selvfølgelig en masse praktik, og han han bliver jo, skal jo obduceres på retsmedicinsk, for at man skal finde ud af, hvordan, øh, hvad der egentlig er sket, og, øhm, og alt det der, det er jo praktik, men det, der er Kristi Himmelfart, og der er jeg, alle mulige heledage, så det ender med, at der går, at vi kan hente ham efter en uge øh, inde på Rigshospitalet, og jeg har et enormt behov for at sikre mig, at han, at han bliver passet på. Og man får lidt følelsen igen, det her med, ligesom med et, med et lille et nyfødt barn, der ikke kan passe på sig selv længere, så får man den samme, sådan, at der skal passes på ham. Øh, og jeg, kom, jeg kører mig og min sving, vi kører med ind og henter ham ind på restmedicinsk. Og jeg havde egentlig håbet, at jeg kunne få lov til at være med til at give ham tøj på. Fordi for mig, der var det sådan en... Michael og jeg havde jo... <coughs> Undskyld. Vi havde jo selvfølgelig som par nogle ting, som kun var vores. Og jeg havde behov for at have det med ham også, kan man sige. Altså, jeg ved godt, det kan løbe, men, men det er jo meget intim. Han ligger jo helt i og er, er skåret op. Og nu i, i kvær af min... Min uddannelse har jeg set obduktioner, så jeg var ikke bange for den del af, jeg skulle se. Og det har jeg det helt fint med. Altså At se, at han var skåret op af de her ting, det havde jeg ingen problemer med. Øhm, der er jo nogle, nogle ret store arm, men jeg havde bare behov for at, at give ham tøj på. Øhm, men jeg måtte ikke komme med ind på grund af corona igen. Men, men vi var med inden, og jeg kan huske... Og det er igen sådan en ting, der også står helt klart fra kissers, øh, bidemandens side af. Det er den her med, at hun kommer op og siger, at vi desværre ikke må komme med ind. Og, vi... Øh, og så siger hun, men sikke en ung og slank og sportig mand, du har. <ências> og der står jeg, og, og, og, og altså, øh, snøt og tårer står jo ud af hovedet, fordi det er fuldstændig blæst, og og alligevel, så, du ved, så får hun bare skabt... Altså, hun får bragt ham til live igen der, fordi... Ja. Hvad, hvad, hvad føler du derinde? Bliver du sådan lidt stolt også? Eller? Ja, men jeg, og jeg, jeg griner, fordi <gællands> det er så meget Michael. Fordi <gællands> ja. jeg kan se ham for mig, hvordan han står med sin røde bade og trækker maven Fordi han havde måske lidt, lidt lille smule far-mave, ikke? Og, og øh, jeg kan sådan se, hvordan han sådan står og trækker maven ind. Og sådan, du ved... se det lige en gang til, ikke? Altså, så han blev bragt til live der. Og jeg kunne bare sådan høre ham Green og jeg kunne høre ham sige at på hørsken se se hun siger det også at jeg er for ung og slank og sporty ikke? Og lige den der ung slanke sporty er blevet sådan en virkelig kærlig øh øh, ting som vi siger utrolig meget omkring ham, når vi mindes ham. Øh, når vi kører ud altså når vi, når vi med til ham ud på hans gravsted, så er det han skal heller ikke blive alt for slank. Og, altså, så den, den, den kører sådan, som sådan en lidt... Ja, det ja, er ja. ja, en måde... Ja, det er forståelsesapparat. Ja. En på en måde. Ja. Ja. Og hvis man skærer den helt ud, så vil man sige, der skal godt nok noget mod til at sige det til en sørgende, der står med snot og tårer i hele hovedet, men den er blevet så afgørende. Og det er jo imponerende, den mod, hun har haft. Eller den. Man kan sige den der del af at virkelig få læst os, altså, eller læst mig, og så turde at sige det, det er... Og, og så er den blevet så betydningsfuld. Det var, var kisser. bag dem, det mm. Får I ham hjem? I, ja. i løg, ja. Vi kører ja. ham hjem jo, vi kører bagved, øh, og kører ham hjem, og derhjemme, der, øh, der venter dem, som vi har... Altså, hvis, hvis, hvis det udelukkende kun havde været mig, så havde alle, der havde haft brug for det, fået lov til at komme. Øh. Men... Men vi fandt ud af, den skar, der ligesom skulle være der, mm. øhm, og, og de var der, kan man sige, ikke? Øh, hans tætteste. Og han ligger derhjemme, hvordan, sådan helt konkret, han ligger i en kiste, ja. åben eller lukket? Eller open, holdt, open, åben, åben, ja. Åben kiste. Mm. Jeg har en masse ja. billeder her. Øh. Og hvordan reagerer dine børn på det? Altså, jeg havde jo håbet på, at jeg lige til at starte med kunne have nået over den grænse med du ved, forståelsesrammen. Fordi det, der i hvert fald skete for mig, det var, at jeg blev bange, lige da lået blev taget af. Selvom jeg havde set ham, så blev jeg lidt bange og fik den her med, nej, tag ham væk, tag ham væk. Fordi at smerten på den anden... Altså, man vil, man vil, undgå, forstå, man vil undgå at forstå, fordi forståelsen medbringer, medbringer og sår, og, ja. Og, ja, og, og så meget sorg og smerte. Så da, da de lige tager lået af... Der, øh, der kan jeg huske, at jeg sådan lidt, nej, nej, nej, nej, luk, luk, luk til ham, væk, væk, væk, væk med ham. Øh, sådan havde jeg det, og jeg sagde det også højt, og blev rummet, fordi der stod, øh, der stod min svigerinde og der stod Kisse og hendes medhjælper. Og de var alle sammen sådan helt rolige, og tog mig sådan i hånden, og, og, og, og hjalp mig ind over det der. Og jeg, jeg kiggede, og så stod og kiggede, og det var kun mig til at starte med. Og... Øh, og så skulle jeg holde ham i hånden, og det kunne jeg ikke. Fordi jeg vidste bare, at når jeg tog den der hånd, så ville, så ville min taktile sans jo også fortælle mig, at han var død. Det var endnu en manifestation af det, du godt vidste. Ja. ja. Men det fik jeg også hjælp til i trygge rammer. Ikke? Så Kisser tog simpelthen min hånd og lagde den oven på hans hånd. Helt stille og roligt. Som et, altså at guide et barn til noget, som et barn måske er bange for. Og helt rolig var hun bare. Og... og kæmpe, kæmpe betydning. For jeg slap den jo ikke igen, kan man sige, den hånd. Øhm. Og så blev jeg jo ligesom også, når jeg turer, så turer børnene jo også. Mm. Og dermed, så blev det jo til den her vanvittige... Ja, det... det er, du må gerne have altså, vanvittigt. Altså, det er måske også surrealistisk for nogen. Jamen, det var vanvittigt, men det var også enormt altså, kærligt. Det var, der var enormt meget kærlighed i det rum også. Altså, det lyder som et fantastisk rum. Øhm. Det var det, og, øh, og, og hele, hele vejen igennem er der blevet taget billeder også, og det, har, det kan jo godt lyde måske nærmest øh, bizart for nogen, at vi har taget billeder af det. Ja, men men morbid. Ja, men det har haft en kæmpe betydning for at samle puslespillet efterfølgende. Forståelsen af, hvad var det, der skete? For jeg har jo ikke haft min sansers fulde, kan man sige, normalitet, så jeg, jeg, jeg kan ikke, altså jeg kan huske følelserne, men jeg kan ikke Huske, huske. Altså, så for at, og sådan som jeg er som menneske, så har jeg brug for ligesom at se filmen også. Og fordi det har givet mig igen en, en ekstra dimension af at forstå. Så det er ikke kun var følelserne, som man kan far fuldstændig vild i og blive overvældet af, men, men at jeg simpelthen kunne lave filmen, om man så, så må sige. Men det bliver også mere konkret, tænker jeg? Ja, og det har jeg jo efterfølgende også. Jeg har virkelig. Du ved nærmest sådan dagligt, på daglig basis, tænk, okay, nu, nu læs den på klokkeslæt I hvert fald i starten, tænk, okay, nu, nu er det så tid, nu sætter jeg mig, og så har jeg grædt og grædt og grædt. Så har jeg har kigget billedalbummet igennem, og mærket og følt og grædt og alle de følelser, der er. Og så langsomt begyndte der jo også at komme, for, altså så langsomt fik jeg jo også adgang til alle minderne, al de, den kærlighed, der var, og taknemmeligheden. Det begyndte sådan stille og roligt at komme i glemt i alt det der smerte. Og derfor så gjorde jeg det sådan fast. Simpelthen satte mig ned på klokkeslæt næsten og kiggede det der album, og tvang mig selv til at gå ind i det og mærke det. Og øhm, være i sorgen, og være med den og give den plads. Øhm, I starten kunne jeg ikke styre det jo. Altså der græder man i bilkær, og man græder fuldstændig med alle mulige steder. Øhm, så langsomt, så finder man jo lidt tilbage til... At man, godt kan, at man finder nogle mekanismer til, og så græder man ikke længere i Bilka øh, midt, øh, midt ved... Jeg tror, vi, jeg tror, vi alle sammen har mistet at græde i Bilka. <laughs> ja, eller den der, hvor at, at, at man kan, og den der, som vi alle sammen jo også kender med, at folk oh, de tør næsten ikke gå hen til en, Nej. og så får de lige sagt, og så græder man. Og, og, og det der jo i virkeligheden er, det er jo, at man, nogle gange så græder man jo næsten af taknemmelighed fordi de spørger, og specielt jo længere tid, der går. Så kan jeg jo godt begynde nærmest at græde af taknemmelighed fordi det fortæller mig, de husker ham. Dem, som spørger ind til det. Øh, så det der, når man græder, kan, kan selvfølgelig også være, selvfølgelig er det jo også sovn, men sovn har vi jo med os hele tiden. Man kan aldrig nogensinde gøre nogen kede af det, der har mistet, for vi er kede af det. Men ved det er de prikker, at man begynder at græde, så sker der jo også en forløsning. Måske bare en lille forløsning. Hvor lang tid øh, har I ham lidt hjemme? Vi har øh, to-tre timer, tror jeg. Ja. Og børnene var, de var jo meget, altså et stort spænd fra 8 til 20 i alder. Så det var jo lidt forskellige niveauer, vi skulle være på. Men, men det her med at få skabt det her med, at han lå der, og man kunne gå til og fra ham. Og der stod, der stod hans, hans yndlingsøl, og der var nogle sodavand selvfølgelig, og nogle snacks. Og folk gik lidt ud og ind, og lidt til og fra, og fik lidt alene tid med ham. Og, og børnene, de var sådan, de fik kistelåd. Det kan også godt være, at det lyder lidt morbidt. Og så alligevel skabte det noget helt fantastisk. De fik kistelåget ind i dobbeltsengen, og så sad de og tegnede og skrev på kistelåget. Så blev det jo igen en måde at deltage for dem, kan man sige. Og få aktivt følt, at man kan gøre noget. Også selvom man er 8 år, så har man en stor rolle i, at man har fået lov at være med. Og man har fået skabt det her rum med, at... Det er fuldstændig forfærdeligt, det der er sket, men, men vi skal stadigvæk tage afsked. Øh, og den afsked med al den kærlighed, den, øh, den er jo bare ja, den er jo guld værd, kan man sige. For det der med, hvis jeg prøver at forestille mig, og det er jo altid lidt forkert, fordi det, man forestiller sig jo alle mulige forskellige, og det er jo aldrig virkeligheden, men hvis vi har skulle tage afsked med ham i et kapel et eller andet sted, og det er ikke, fordi der er noget som helst galt i det, for det kan også være meget smukt, men det var jo ikke hans hjem. Og der, var, der havde vi ikke tre timer, hvor man kunne gå til herfra. fra. Og hvor der har man det der med, og så tager man sig sammen, og så er man der i de der timer der kvarterer, og så går man igen fra ham. Den her med, at han var hjemme, og vi, at vi bar ham ud, og børnene havde den her del af at fik udsmykket kisten. Øhm, så simpelthen så fint. Øhm. Det, og, og, og, og det endte med hende, den lille også, som jo ellers var meget... Altså, vi var meget i tvivl om, skulle, skulle hun eller skulle hun ikke, og eller hendes mor. Øhm, hun, hun endte jo også med at gå hen og tage ham i hånden. Altså, og, øhm, og fik taget afsked, kan man sige, på den måde, Jeg tænker ikke? også, der er noget fantastisk forstående, også specielt over for børn og teenager, det med, at, at, at man er med til ikke at fremmedgøre det, at man får lov at male og tegne på kisten, er med til at gøre det mere. Ikke normalt, men jamen, alligevel normalisere det mere. ja. Og har, også på den måde føler man, at man har en del i det. Ja. Hvorimod det selvfølgelig kan være sindssygt fremmed spjælt i år, og, og skulle opleve døden og sindssygt abstrakt. Er det mere til at konkretisere det, og få lov til at udsmække? Det lyder som en, en skøn. Og også genkendeligheden af, at, at der, når vi så når, for der går lang tid, der går faktisk tre uger øh, fra han dør til han bliver bisat. Den der genkendelighed af, at man kan kende kisten, og man ved, hvordan kisten ser ud, og den er blevet til vores kiste, og ikke bare en hvid øh, kasse, at, at, at børnene kan genkende, at oh, det var der, jeg tegnede, eller det var der, jeg skrev. Eller, og der stod på enden af <laughs> hans kist, Michael er champ og kongen. <laughs> og det var selvfølgelig fodenden, der vender ud mod salen. Og, og det er også sådan igen, det er bare så meget Michael. Ikke? Altså, så, for det gik så, han altid og sagde til, til, til drengene, ikke jeg er champ så, og jeg er kongen. Så, så kunne man læse det? Ja, ja. Hvordan var det? Oh, det var det? Men det var bare, det var ligesom det skulle være. Ja, altså øhm, og vi spillede også i kisten kirken til hans bisehelse, der spillede vi også øh, Lucas Graham med Welcome to my Funeral. Ja. Altså, og der er han jo også sådan, ved du hvad, I skal sgu have en, en skål. Fordi igen, Michael var det her menneske, han var sådan en, shit, det var sgu ikke så godt det her, men nå, så må vi få det bedste ud af og det også. Det var, det var sådan han var. Og, og, og det blev bare så vigtigt, og det er det stadigvæk for mig, at det er det, vi fortsætter med. Det er det, han har givet os. Det er også det, han har givet os. At okay, Ja, vi fortsætter. <laughs> selvom at, at vi vil ønske, at for alt i verden, at det ikke aldrig var sket, så synes jeg bare stadigvæk, at det vigtigste er at, at høre hans, hans, hans sige det hele tiden, det her med. Ja, men, men få nu det bedste af det her, selvom at det var, at ja, det er mig ikke? Øhm, men, men, ja, ja. Pyt, pyt-agtigt. Og ikke fordi, at jeg skal negligere det på nogen måde, altså, men det var bare sådan, han var. Øhm, og det synes jeg er vigtigt, at vi får med. Er der et, øh, et ført efter for dig med Michael? Det er selvfølgelig af, af årsager, men også i specielt forhold til hans øh, dødsfald. Ja, absolut. Kan du prøve at beskrive det? Ja, øhm, jeg skal prøve. Alt det her, jeg har haft i mit liv omkring døden, har poppet op mange gange sådan, øh, at... Og skal man virkelig bruge det til noget? Øhm, og et par dage efter, at Michael dør, der hører jeg ham sådan meget sådan klart sige, og det er ikke fordi, jeg hører stemmer på den måde, men, og det er heller ikke fordi, han snakker til mig på den måde, men sådan en følelse af, hvor han siger, nu, nu bliver du bedemand Og jeg, jeg kan huske, at jeg svarer ham, øh, nej, jeg har fået rigeligt really død nu. Jeg vil ikke mere. Øhm, og så lukker jeg den egentlig, og så alligevel så har jeg sådan en, hvor jeg sådan tænker... Yes, altså, på en eller anden måde, så, øh, så kan jeg tit stille mig selv nogle umulige opgaver. Og jeg stillede mig måske den her opgave og tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til at prøve at få en eller anden form for mening ud af det her meningsløse. Hvorfor lige bedemand? tror du? det var den tanke? Jeg ved det ikke. Øhm, men i hvert fald, så, øhm, så går der nogle måneder, øhm, og så har jeg så meget taknemmelighed for alt det, Kisse har gjort, fordi jeg begynder, det begynder, jo igen, begynder at samle sig i hvad vi har været igennem, og hun har givet mig så sindssygt mange brækker, så det gik fra måske at være et puslespil med seks brækker til at være et med tusind, fordi hun har givet mig alle de her billeder, det vil sige alle de her bitte, bitte små fantastiske nuancer. Øh, så jeg er så fyldt af taknemmelighed og tænker, øh, jeg bliver nødt til, jeg har, jeg, jeg skal ud med det, fordi jeg, jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at fortælle hende, hvilken forskel hun har gjort, for jeg jeg vide, om hun egentlig ved det. Så jeg sender hende øh, en paket blomster og skriver et, et langt brev, fordi når jeg først bliver startet, så, så flød det jo ud med alt det, jeg skulle fortælle. Og, øh, og så sender hun mig et billede om aftenen af, af buketten og siger tusind, tusind tak. Jeg, i, I brevet slutter jeg med at skrive, at hvis hun nogensinde får brug for, øh, for en assistent eller en hjælp, så må hun tænke på mig. Og så dagen efter, så ringer hun til mig. Og det er i september. Michael dør i maj, og øger. Og hvordan og hun, var det afkaldet? Okay? Øh, det var på en eller anden måde. Sådan lidt, øh, ja det var jo lige så syret som, som resten af hele den her historie faktisk. Men også sådan en helt ro omkring, at ligesom om, nogle gange så kan man jo mærke, når man, når man ligesom går den vej, der bare er meningen på en eller anden måde, at det er skæbnebestemt, eller, så der var sådan en ro i, at okay, nu, nu kører det to. Så, øh, så det vil sige, at jeg sidder over for en, en bedmand nu? Øh, ja, en beddame. Øh, ja, ja, vi kalder os jo bedemandsdamer, kvinder, bedemænd, ja. Ja. ja. Øh. Men ja, jeg arbejder hos en bedemand nu. Ja. Hos Kisser. Hos Kisser. Hos Kisser. Ja. Det Kisser gjorde, det tænker jeg, det, det var helt fantastisk for mig og og jeg kan jo ikke være Kisser på nogen måde, men men jeg kan være mig i det. Og med mine erfaringer, og hvad det har gjort for mig, så ved jeg om nogen betydning af, at der bliver kastet alle de her bolde op, og man får læst de mennesker, man sidder over for at læse deres behov. Og er det den måde, du genererer mening på? Præcis. Ja. Så det vil sige, kan, hvis vi opsummerer det, så du hjælper andre med at få mening? Jeg hjælper i hvert fald andre til at få en rigtig fin afsked, som kan hjælpe dem i deres øh, soveproces fremover. Det synes jeg det lyder fantastisk. Det var i hvert fald det, det gav mig. Nu har jeg spændt på at se. har jeg, kigget, jeg har skimtet lidt nu og kigget et par gange over på det album der ligger her. Ja. Og har du lyst til at vise det? Ja, det vil jeg vil rigtig gerne. Og du kan fortælle, hvad der, hvad der er, jeg skal sidde og se på, vi skal sidde og vi skal så se på sammen. Jo. Først frem så blev jeg jo bedt om at tage en ting med jo. Ja. Øhm, og den ting, den, jeg gerne ville tage med, det var netop en bytknap. Men nu står vi lige og er i flytning, så jeg kan ikke finde den rent fysiske knap. Men jeg har taget et billede af en pyt knap med. Okay. En, en, okay. Simpelthen, en, den findes, en pytknap? Ja. Ja, ja. Okay. Ja, selvfølgelig. En, ja. Sådan en, en, ligesom en stopknap bare med pytt i stedet. Ja. Og det var, fordi Michael jo i den grad lærte os vigtigheden af at sige pyt. Og lad nu være med at tage livet så seriøst. Okay. Altså, kom nu. for det bedste ud af det, der er mens vi har lov at være her. Og den tænker du på i hverdagen? Ja, bytknappen. Jeg øver mig på den. Ja, jeg tænker, det er de hele, man stræber efter, tror jeg. Ja, jeg glemmer den nok også, og det vil du nok hvis du spurgte mine børn, så vil den nok også sige, den har du glemt. Men jeg har den med i baghovedet hver eneste dag, Og så føler jeg mest af følelsen fra ham, kan man sige. Også den er jo bare en igen sådan en lidt sjov Michael-ting på det. Så ja, her er der et billede af ham. Jo, der, er jo meget. der er jo mange billeder i det her album her, kan man sige. Han er jo en utrolig flot mand. Ja, ung og slank og sporty, ikke sige. også? Ja. <laughs> ja. Altså, øhm, det Ja, det er jo det album, som jeg omtalte før, hvor jeg har, virkelig har, har sat mig ned og kigget det. Og det beskriver jo bare meget den her del af, der kommer vi hjem, ikke? bilen der bakker ned og... Der lander han hjem og, og det her album, er det udelukkende fra, øh, fra, fra omkring øh, altså dødsfaldet? Det, det, det omhandler simpelthen fra, han var hjemme okay. og bisættelsen, kan man sige. Ikke? Um, og nu bladrer jeg i det. Og, ja. og, okay, og det er simpelthen kisten, jeg så ser på nu. Ja. Han ligger der, og det ligner ved Gud, han sover. Ja. Han er virkelig så fin. Um, okay, det er... Jeg bladrer lige lidt igen, ja, ja. Det er, fordi det fungerer bedst i en podcast. Men ja, lige... ja, jeg har specielt et billede, jeg rigtig ja, gerne vil... Du, vil uh... vil vise det? Jo, det kan du tro. Ja. Jeg vil lige se her, hvor der står det der Michael er uh, tjernet. Ja, det ser fantastisk Welcome. ud. Altså, i er deres farve? Ja, ja. Og han fik også en øl med, naturligvis. Og alle fik jo selvfølgelig skålet. Michael, han hed HOF til efternavn. Og i, i forbindelse med dronningens 80-års fødselsdag, så kom HOF-ølene ud med HOF stående på. Der står ikke HOF på længere, står Carlsberg. Jo. Ja. Så det, der stod HOF på, det var selvfølgelig, at han skulle. Så han nåede at købe to kasser af dem. Så sådan en fik han med. Og alle, alle mændene og gutterne fik skålet. Han fik egentlig i hånden, og de alle sammen var hen og, og klinge til ham, inden vi lukkede låget på. Og det kan jo igen virke fuldstændig skørt, og, og, og igen så fuld af kærlighed, og så fuld beskrivende i forhold til... Ja, udefra set måske, Hvem? men når man har hørt din historie og hørt, så virker det som det mest normale i... Ja, det her, det her billede. Sådan, at det er ja. det sort vide der, hvor øh, hvis du sådan virkelig kigger i detaljerne, så kan du se, at der er nogen, der er i smerte, og der er nogen, der griner, der er blevet sagt en eller anden sjov bemærkning, øhm, og vi er alle sammen omkring ham der, øhm, og det er lige før, hvis man studerer hans ansigt, hvilket jeg jo har gjort så sindssygt mange gange, at man kan ane, man kan næsten ane sådan en lille trækning af øh, lille smil. Øhm, ja. Og de andre billeder, det var, at vi nåede aldrig at blive gift. Han havde fridet til mig 20. december 17, og vi havde sat dato 1. september 18, hvor vi skulle have været gift, men så fik vi så et hus, og så var der lige pludselig en, der skulle på efterskole, og så var der en konfirmation, så vi nåede ikke at blive gift, men... Jeg nåede at få fat i nogle ringe, så vi fik ringen på alligevel, og han fik sin ring med. Det kan også må betyde en, en hel del, kan jeg forestille mig? Ja, det betyder rigtig, rigtig meget. Ja. Ja. Fordi vi blev ikke gift juridisk, men vi blev gift i hjertet, og her var rådyret. Nå, der har du også, ja, selvfølgelig. Ja. Så der er en masse billeder her af bisættelsen også, som ja, jo igen kan virke fuldstændig absurd, at man tager billeder til en bisættelse. Men for mig, jeg kan ikke huske, hvem der var der. Jeg kan ikke huske blomsterne. Jeg kan ikke huske, hvordan det så ud. Jeg kan ikke huske øh, noget som helst. Jeg så jo ikke alle dem, der stod udenfor. Vi var, det var også corona, da han blev bisat, så der måtte være 95 inden. Og, øh, og det her med at sidde og skulle skrive rundt til folk. Øh, du må være inde, du må være ude. Og jeg så jo ikke alle de mennesker. Altså... Øh, Altså nu kan jeg sidde fortælle i hvert fald fra mit eget synspunkt mere, at jeg ville da ønske, at jeg havde haft et album af min mors begravelse. Ja. Det ville knus elsker at kunne sidde og se tilbage på. Ja, det har været altafgørende for, at jeg har kunnet... Øh, at jeg er, hvor jeg er i dag. Prøv at se, prøv at se korset der i ja. regnbogfaget, ikke totalt? Og det var igen det der, der blev meget vigtigt for børnene. Jeg tror også, der var et gillede af, af dem, der sidder, der. Ja, det der, sidder der og tegner, ikke? Og så... Drengene tegnede Fortnite, ikke? Øh, fordi det er jo, hvad er der i hovedet på dem? Og de så og tegnet noget Fortnite og skrev netop nogle af de der ting på gisten som betød noget for dem. Og ja. mere øh... ja, til slut den her fantastiske fortælling, der øh, har vi bedt dig tage en sang med. Ja, det har jeg. har en enkel lille ting, jeg rigtig godt kunne tænke mig, hvis, ja, meget selvfølgelig, kort. Selvfølgelig. Øhm, da jeg mister min mor, for det har vi jo slet ikke berørt, for det har vi simpelthen ikke tid til. Men, men, men hun, øh, det, hun er syg, og vi ved øh, måske i 12 timer, hun skal dø. Øh, og i de 12 timer er hun vågen. Øh, og vi snakker med hende indtil 10 minutter før hun, hun sover ind. Og, øh, og det, at hun ligger der, og at, at hun er så modig, at hun så ser sin egen død i øjnene. Og igen, at vi får skabt det her rum, hvor at det er faktisk okay, det gør jo også, at jeg kan sende en hilsen med hende over til Michael, for hun skal over til Michael. Det er klart. Øhm, og det har også haft en enorm betydning, at, at vi er der, hvor vi godt tør i min familie nu. Så kan, man også, så kan man også få skabt den mulighed, for at hun også kunne være rolig i det øjeblik, hun skulle dø. Er du taknemmelig for det? Meget. Rigtig meget. Og jeg er dybt taknemmelig for den her. Det er helt ubeskriveligt, hvor meget det betyder, at jeg kunne se hende i øjnene, og jeg kunne sende den her hilsen med til ham, og hun tog imod den modigt. Øhm, det, var, det var kæmpestort at kunne sidde der og sige til hende, gå med ham, når han kommer. Ikke? Du går bare med John, som hendes mandhed og Michael, når de kommer og henter dig, og, og så kunne hun tage hilsen med til ham. Det var enormt stærkt. Det er dybt taknemmelig for. Ja. ja. Den havde jeg lige brug for også at, jeg er glad at, for, at, du at fortælle. Ja. Øhm, og den sang, jeg har valgt, det, er, det tænkte jeg også rigtig meget over, tænker en del. Øhm, det her bryllup, som jeg lige nåede at fortælle om, der havde jeg... Jeg, jeg kan simpelthen ikke holde talerne, hvad sådan noget angår. Så jeg havde sådan besluttet, at jeg vil have øhm, to øh, fantastiske sanger ind til at komme og synge en sang fra mig til Michael. Den fik han jo så aldrig... Så den får han så nu. Og det er Ronan Keating med <laughs> When You Say Nothing At All. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word You can light up the dark Try as I may I can never explain What I hear you When you don't say a thing The smile on your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 here be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 Jeg lytter til, jeg plejede at tro på for evigt. Programmet er produceret af Bim til 24 24/7 og Landsfængning Liv og Død, som arbejder med at nedbrud tabuer omkring søg og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe væster. Lytteseren er Frederik Ludvigsen og Fast på Holmen. Tak fordi du lyttede med.